Ale skalí přiznávky, že podne podhona diskuzí. Takže tam ale já jsem možná jenom nepochytil, jak se zmiňovalo o tom, že uh, ty bakterie nebo ta ta bakterie Jako lepší co uh, to bylo? Pátka, já jsem nepomohla úplně ten argument. Teď jako, uh, pokud jsou symbiotický, tak oni si můžou sladit ten životní cyklus ne? A jakoby... ne jo, no, samozřejmě to taky udělalo, ale jo, to, <coughs> že oni no, získali strašně moc energie. Hmm. A on si s ní dělá strašně moc slát. Ale něco s tou energí musí dělat. Jo, hmm. a, a normálně využili k tomu, že by se množili. Oh. Ale to tady nedělají. Tak se teda vlastní vlastně dělají? Ono protože že skutečně se má za to, že ta symbioza spočívá jenom, nebo často, prostě to uslyšíš, ta symbioza spočívá opravdu jenom ve výměně syntrofy, ve výměně finálních metabolitů, ale nevyměňuje se tam nějaká energie. Ale to zjevně jako asi takhle nebude, protože jako něco tam dělají, ty metanogy. není, Protože sku... oni jsou více, že oni jsou skutečně schopný stát, jakoby, podklidit ten vodík, který tam vzniká a že ten náleveným věstěch symbiontů produkuje strašně moc vodíku, ale ty konzorce se s těmi tam neprodukuje vodík, ale produkuje toho. To znamená, ale, že oni skutečně musí být strašně moc energie. A co s ní dělají, když, když ji nepoužívají na množení? Mm. na ty, jak to jsem, kde si ty uh, proto ty, na, jak to jsem to. Tak buď horizontálně nebo vertikálně. Jo, Díky, vertikálně, já to, <laughs> vertikálně, vertikálně to opním. No, jo, to víme, že, že prostě to se dělá na návoku že prostě ten má v sobě zase konstantní počet metanogenů a když se rozdělí metanogenyky se zdvojí a rozdělí si na tak Takže si je bere takhle. Ale tak to je dobrý, ale my Jestli tam je možnost, jak, nebo jestli reálně funguje možnost právě horizontální, třeba jako, naprostý nachytání si etanogenů, třeba vypouzení nějak v času, času těch svých, tohle nevím. Ono se tohle zrovna hrozně špatně jako studuje. Yes. Já jsem se chtěl jenom zeptat Davida, uh, poslance, přece jako energie není pro všechno, že je to všechno limitovat. Něco jiného mají Ale ne, ne, ne, to jsem jako nechtěl říct, že jsou něčím jako limitovaný. Oni jsou nejspíš limitovaný tou komunikací s náleníkem a ten nálevník nedopustí, aby tam bylo víc, má jich tam optimální. Jo? Takže je limituje nějakým způsobem ten nálevník, brzdí jejich e, věčný cyklus. Ale spíš mi jde o to, že s energii se musí prostě něco dít. Musí se někam, když se nepoužívá k dělení, tak se s, musí někam jako ztratit. A energie se jen, ta, nebo asi nebo energie prostě. Jo, oni si vybudou, oni mají je to třeba glukóza, ta se jen tak jako nestratí, jo. A že člověk, vás, to... člověk by, no ale tohle... No ale jsou v týdci na plazmě, jo, takže oni jsou v to na plazmě, takže kdyby něco uvolňovali kolem sebe, tak to uvolňovalo, do toho nálení. Ale jakmile by dělali, že by uvolňovali třeba jako cukry, jo. tak je to ještě jako lepší motor vlastně, je to pro ty nálevníky jako super, jo? protože oni, oni jim z jejich jako z plodin vyrobili jako krásný cukry potom. A ty, ale... no, jasně, ale... V jaké míry se v tom reálním prostředí hrdimetlo vahínka někdo může živit glukózou. Oni všechny ty dráhy jsou jako stavění na glukózou. No, jasně, jasně samozřejmě. Takže ty nálevníci nebo obecně ty rukaryti samozřejmě získávají tyhle ty látky z potravy. Takže... Můžete jít rád kypku, protože si něco převerou na poklost, ale... No, tak sežerou bakterie a co je, co je v bakteriální bunce, oni nic... Něco... A teďka něco jde jako postupně, se svede na glukózu, že jo, vlastně teda... Na glukolízu opravdu. Tak se to stojí na materiálu neopravdu, je to sacharol, za kterou No, ale tam toho, toho je, jako... Toho je minimum, protože to už je dávno... Se... Tyhle ty věci už jsou dávno sežrané, když se to dostane do toho postředí, jo. Ale jsou tam teda složitý e, sacharidy, který oni... Tam jsou zase konzorci a které umí degradovat lignin, třeba, jo? Takže e, jsou tam různý takové věci. Potom oni žerou ty bakterie, takže prostě jsou dostanou z těch bakterií, ale že ona spousta, tak nakonec skončí glikolíze, to není... Takže se tam kreslí glukóza. A potom samozřejmě oni mají jako paralelní... Ex, existují další možnosti jako dalších drah e, metabolických ATP produkujících, který jsem tady ale vynechal že se ty nakonec jsme si pohodli jako, jako jiný, a jenom No tak to by... Tak, jo, proč ne? Ale to, o tom se neví nic právě. Ronda? Mě překvapil s tím, že s tím ty těch Fenčlové všichni tvrdili, že ten parciální tak vodíku musí být zoufale nízký, aby to vůbec fungovalo. Jako... Já jsem se vždycky strašně divil, protože oni přece difunduje docela slušně v horním prostředí pryč. Nestačí to a ty soufavakéry, to opravdu musí požírat. Ty, ty tvrdí, uh, že to možná... Já, ho, já si něco takového takový hodnou, tvrdit. A tady nemám citaci, ale tohle je Fenchel a zrovna, no oni, oni říkají, že jenom v těch... Oni hodů... to v některých paperech říkají, a v jiných paperech zase říkají opak, jo? To vidíš tady, že oni, jo. Uh, oni opravdu... To jsou hlavější věci, no. Tady jo, že, že zvedli parciální tlak vodíku A fungovalo to tady. A nic se nestalo. A tak možná, že ti nálevnici si poradí. si poradí. si poradí. Co jim má více, když tam stoupne acetat. To jim má mnohem víc. Co se týče toho vodíku, tak to, to tvrdí, že musí v horkých pramenech si poradit ty bakterie, protože jak je, jak je, teplény, tak, ryko, tak, tak uteče no. ten replay, Ale jinak to no. je ne. No, ale potom zase, jak říkáme studie, a ta nebyla od nich, ta byla zase od ozozemců. A tam, když zvedali parciální tlak vodíku, tak tím nějakým způsobem inhibovali ten metabolismus, jo, ale jiného nálevníka. Ještě z jiného sloučku, tyhle tvoji vlanižící nálevníci jsou kopí těch machorových nebo ne? Kopí v jakém smyslu? No tak ty Bachorový nárevníci z s, s třeživý kapců, ty jsou dobře známí a to je popisoval nějak strašně dlouho, takže jestli je tam nějaký rozdíl nebo ne. Jo, e, zas tak super dobře známí teda e, nejsou. Takhle, ona se dohodně studuje, protože krávy, že e, metabolismus to je důležitý pro hospodářství, že jo, když krává, váží 1 kilo tak tak no. ne, tak jsou to miliardy škody, potom když se to... to, to takže to jsou tyhle ty litosti, máte a kráva v těch předžalůcích má nebo jakýkoliv přežvíkavec a potom ostatně i sloni a ty a tak dále mají prostě někde v krávicí soustavě bohatá společenstva těchto technálníků, která jsou plná zase metanogenů, ale mají i tentokrát mají i symbiotický metanogeny, některý z nich a to prostředí machoru a těch střev se ještě vyznačuje tím, že ten acetát, je tam odstraňovaný tím střevem, že? Na rozdíl od nějakých jiných. Čili tady tyhle ty metanogeni skutečně jsou ty hydrogenotrofní, který jako ten vodík, kráva vyříhá za den, já nevím, 120 až 200 litrů metanu. A že by se o tom zase tak strašně moc vědělo, to bych jako neřekl. V Košicích existovala jediná prostě laborka, kde byly schopné tyhle nálevníky kultivovat in vitro, a to v obrovských, prostě vás, v obrovských fermentorech, v podstatě byl uměl bacho, že o to bylo, a to byla, to, to je A ty tam jako dělali mězný věci, že oblíňovali tyhle nálevníky, přidali tam něco, nějaký inhibitor a tak. A jako, jako vlastně není, když se ta kráva defaunuje, tak ne, jako nechcípne, mění se ji trošku jako finální metabolity, tam je, já nevím, si buty butyrát, něco tam jako, se stane, ale ty krále to nějak zvlášť jako nevadí vlastně. Utáhnou tady jejich jo. E, což to? Bakterie, které má tam, tak ty to utáhnou. Ty to asi, asi se namnoží ty volně potom, no. ale no asi to utáhnou, jo. A pokud ví, tak prostě ani o těch, co jsou nejvíc zkoumaný, se moc neví. A když se podíváš, kolik těch studií, tak jich zase není nějak zvlášť moc. Teď nevím, jestli jsem ti úplně... Ja, ale pověděl nebo ne? Taková kráva byla to není žádná sranda. Není to žádná srama. ale e, u těchto nálevných už se ani nemí ten metabolismus. Zatím ani nikdo neskoumal energetický metabolismus jinak, než že měřili finální produkty. Takže co se tam děje, to jako nikdo neví, ku podivu přitom jsou to... opravdu divný. Je to divný, no, ale jako takhle už to nějak jako to teď, je, když jsou tak, dělali tu metageno, nevím, těch různých Asgardů a Lóky, Archeot, jak oni jsou schopni, jako v životě ty, ty bytosti nikdo neviděl. Už jo. Tak, už to je jedno, ale jednu snad. Říká, no, je, flore, oni je rozsvítili fluorescenčně, teďka no, ale, ale, to se... no, ale, ale, ale jedno z těch genomů dokáží, dokáží rekonstruovat celý, celý metabolismus a tvrdí, že, že by to mohla být i pravda. Takže, no jasně, teď tohle. Jde to kupředu, dál příklad. Jo? Takže my jsme si tady, že jo, tady jsme udělali jeden genom, to je z metagenomu. No, tady. Z metalogenomů jsme usekvenovali genom toho. čili máme genom toho návnika, ale hodně fragmentovaný. protože to je single cell. Dneska dělat single cell genomy je jako letí, frčí, dělá to každý, je to, začíná to vět takhle jako jednoduchý single cell transkriptom, o tom už nemluvím, a teďka za mnou byl kolega prostě, který si chce osekvenovat genomy těchto metanogenů z endobiotických návýků ze švábů, a vzal, to, a vzal si jich 40 prostě, za měsíc dodá 40 genomů. Jo, to prostě... Bylo, čili já věřím, že někdo už taky osekvenoval genom j, jedna z těch litostomátních nálevníků a jedna z těch jejich symbiontů, ale zatím to jako není venku ještě, no. Takhle bych to nějak řekl. No. Js ještě má otázku. Já jsi říkal, že máte potíž jakoby ze těch ale to, to je teda podníštění, že, že, že se na to asi nikdo nezaměřoval. Přesně dá. Všechno, jak si dokážu představit, já. jak. Jinak spočítat, ano, buňky se umí spočítat vlastně. No. To se je jako, to, když se podíváte, co dělá i čtyři pětiny algoritmu světa, tak se jako žádný člověk nedělal, zjišťoval, abundance prostě v syneku. Tohle je prostě, takže to jednak. Hmm, Někdy nejsou ty ty úplně dobře dostupný, jo? tady třeba, například tohle je jako basin, <laughs> ukážu na mapě, jako basin, tady. Jo, hleda, ubojené zjel s tam je prostě vlastně hlouboká průhlube a tam je taková ta věc, že se tam dole hromadí ta hrozně slaná voda, je tam haloklina a nad tím je to jako anoxický. co je pod tím někdo protože on tam jako jedou robotem a teďka vždycky jako k těch hrabu pod tu halotlinu a ten robot se odrazí od té halotliny, protože prostě to je tak jako je to strašný tam. A teď je to několik kilometrů pod tím mořem, no a když ty vzorky vyneseš náhodou, tak to tam jako pochcípá a tak dále. Taky to tam počítali, zjistili, že tam toho je hodně a tak dále, ale potřebuješ vědět vlastně, co to je za ty za ty protisty a tak dále, tady v bahnech se to jako dělalo, v čističkách mod typicky, eh, jestli se něco ví o abundancích, tak je to kvůli čističkám hod, protože ta národní fáze, tam jsou ty eh, prvodci dost jako důležitý zrovna. A i ty syndromy. Tak tohle zase jako ví, ale nedá se to zase zobecňovat na cokoliv jiného, že jo? No? Protože těch, mohl člověk říkne anexický habitat, ale v je strašně moc různých. Když si nevíme, kolik jich je, kolika toho baltu je vlastně tohletoho, tak nemáme opravdu ani páru, kolik jich tam je. Že, jo, že na jednom místě je hodně, na druhém málo a nedokážeme to nějak zobecnit. sníhlet. Já nejistám, si potom mluvil o tom, že to jsou parové, obvykle má dvě jako e, druhé těch endoszyzů, e, jak toto to je typický případ nebo naopak většina jím jediný. No, je známo více to víc, protože vlastně říkal, že je známo více více případů, kdy, kdy ta to konzorcium je více partnerský. A třeba se více Pelomixa, Alustre, sněžná vka bahení velká dvoumetrůvá sněžná vka. No, loni má v sobě má v sobě čtyři tři, tři různý symbionty, z toho uh, jeden jich chrání před kyslíkem, jeden má takový jako hrozně versatelní metabolismus, že umí vyrábět spoustu věcí, tak asi jí dává nějaké faktory. Jeden je metanogen, když se neví, jestli to mixa vůbec vyrábí hodnik, že jo? asi spíš ne, ale jo, že to je tohle. Potom ještě v jednom nálevníku by bylo vidět, že že jich je tam víc, my máme případy, kdy jsou tam teda ektosymbionti i endosymbionti, nebo takový jsou známý z literatury, takže to přibejvá jako Problém totiž je, že nebylo moc možnost to studovat, no, ty vemeš celý tu koncepci oseklenujemeš to a teďka dokážeš, co z toho je, z toho je symbion, no tak děláš, víš, že v leseční, si tu hybridizaci a podíváš se, jo, tady ta proba se mi váží na nějak a nějaká, Tane. Tohle, mimochodem, ty multipartnerské symbiozy, na to jsou specializované právě. Jo? Kdy jeden druh obří trichomonády na sobě má několik, několik druhů endosymbiotů a v sobě má několik druhů endosymbiotů. A to je opravdu jako takový dost uh, specializovaný prostředí. Ale tady třeba tenhle tak, jo, tak ten má jednak arkobaktera a jednak tyhle tyhle ty mikroběhy na sobě. Takže bude to mnohem běžnější než jsme si mysleli, ještě dál. A zkoušel někdo nějaký jako parciální deformizace? Ne, to neumíme ani zatím, zatím moc, nevíme, verku mikroby, no, tak jako jak zvykvědujš selectivně verku mikroby, jako samotný. samotných se nic neví, jo, to je z toho prostě, jako bakterie, jo, a... Antibiotika, je to Možná by to šlo, ale tohle nikdo nám mě kultivovat, že je to jenom v hluboký moři. A lidi byli rádi, že to takhle, pardon, že to takhle jako já Zrovna tohleto je jedná potvora úplně jako podivná, Teďko, Jak tak? Teďko, jak to teda má ty e, mikrotubuly? E, ještě pořád se myslí, že jsme z něčeho takového my se ne. sebrali, anebo je to naopak, že, hmm. že nám to sebralo? Tak e, tady to je rovně zajímavé, protože tyhle ty... Můžu třeba tři minuty takhle o tom mluvit, <laughs> takže to, to je strašně zajímavé, <laughs> uh, protože to bylo objevilo na tomhle protinium i to je ten aérovní náhlední, tak bylo právě opravdu, že to uh, odradí jiný náhledníky, aby to se dělali. A to objevili Japonci, a teď nevím kdy, je, jestli na konci nevademe, v minulých letech někdy teďka. A když, a, pak se, tehdy se o těch virukomikrových nic moc nevědělo, pak se podařilo kultivovat tu jednu prostě v čisté kultuře, stekobakter. tyhle mikroby mají obalené plevový, tomu chodem membránu a mají teda mikrotubulární trubičky. Ty trubičky nejsou jako eukaryotický mikrotubuly, jsou uší, ale jsou složený z alfa a beta tubulínu, který mají terciární strukturu úplně stejnou jako prostě lidské alfa a beta tubulínu, takže krát, no, tak. A oni postulovali, v té době už se jako vytušilo, že se s bakterií. to jsou bakterie. ale že budeme s archyí, nějakým způsobem, že k ní máme blíž. Ještě se nemyslelo, že jsme jako jedni, skupina, to, co dneska víme, ale nějakou jako ta o eubakterií už nějak jako padnou. Abych to zkomplikoval, tak se myslelo, že všechno vzešlo s eubakterií. No a, a, a já postulovali druhou symbiogenetickou, druhou, druhou symbiogenetickou, hypotézou původu bičíku eukaryotického. První dělá varkony se vám že ty si se tam jako navázaly, tak to s tím běhali a byl z toho byčík, A tyhle ty Japonci e, udělali hypotézu, že tyhle epixenozovují, že jsou předci bičíků, a že původní funkce bičíku, tady není jako pohyblivá, případně do to, e, že organizace dělícího řetínka přidělení, přidělení. ale to a řekli, no a ty tubulíny, takhle právě jsme eukaryoti přišli k tubulínu. No tak dneska víme, že je to laterální transfer se eukaryot, podobně jako ještě jedna gamma proteobakterie má jako geny pro alfá beta tubulín. A že tubulíny jsou původem z archy, teda. A že vyči, aby 100% lidí dneska se domnívá, které ty tvůrci, tyhle hypotézy už jsou, no. um, od všichni ostatní se domnívají, že byčík endogenního původu, a že asi první bylo odělící vřetínku a to potom. Takže takhle bych to řekl. Hmm. od nás. Před 30 lety se ještě vědělo, že sami jsou z jiných typů bakterie než by to jo? A, a někdy kolem roku 90 nebo 91 našli tuto salterium a salterium a tam byli oba druhých s tímto v jedné buňce a bylo z toho velké albou, protože všichni si mysleli, že se to navzájem vyločuje. Potom se zvěstilo, že vydrobil, protože jsou vlastně mitochondrie jenom na, na, na populárnými jinými enzimi a tím to pohlaslo. A teď to na někdo ukazuješ, jak to nám vypadá. Tým. Vím to naprosto přesně, protože tyhle ty a lidé je naše modelová skupina na výzkum evoluce a na takže, já jenom trošku po, po opravdu řeknu, jak to bylo. Za prvý toho vymyslel Hekštajn. Hekštajn mě objevil, že nebo prostě nizozemci a tyhle, no. oni měli vždycky takové jako představy. Kvíli to život, paní to chciplo, a to víc nejváš No, jasně. E, jo, ale, e, jak, já jsem, jak jsem řekl, zaměnil jsem slovo extrémní za nekanonický. Tyhle ty jehozemci umívali nekanonické představy, prostě že jsou tam dva typy, protože jinak jsou tam tyhle ty, e, hydrogenozóny, který, e, který jsou v tom agregátu, a jinak někde si to plazmě vedle, jsou jakoby, je několik samostatných hydrogenozom, který nejsou v asociaci s tomhlema bactéry. A, takže vypadají trochu jinak, no? jsou oni nejsou takhle rozklizní hrozně. A oni tvrdili, že to jsou dva druhy něčeho, ale je to jedno a to samé. Tak to je první věc. Druhá věc je, oni to teda objevili skutečně v roce 90 nejřeby byla, co to je u nás, Lugaris, že jo, ten ten 93, už to bylo znáno. Potom zhruba v roce 95, ale Hexstein třeba vydal paper, že to má pastit. Jo, jako opravdu u něj bylo možné setkat se s různýma takovýhlema věcma, takže co dneska víme o přehladěku kanálu? Víme, že to je hydrogenozová, úplně prostě ukázkový. Že oproti trichomonádímu hydrogenozómu je tam metabolismus větvených aminokyselin. A nic jiného navíc tam tak jako nebude. A že to ty psalteriemonady mají všichni stejný, takže nás i harpagon, i tady. No jasně, těhle máme taky stufky. teda nikdo Ne, no, no, takhle, nikdy nedělali zase hypotéza, že hypotéze, že mitokondrie byla původně, původně fotosyntetizovaly, no, že... ale jako plasty toho typu... Jako, jako že by nás nebyla nějaký geny. Ne, ne, ne, ne. No tak jenom máme samozřejmě z toho jednoho, ale ještě jsme teda prohrala, tak, aby jsme se... Nab... Na, ale já myslím, že nás ani na napadlo dívat se zrovna na, na, na fotosyntetický geny, protože, protože zrovna tohle člověk, celá kterému na lidé už stovky milionů let žije, větlně bez kyslíku, no, tak. Tak, Sličně, z já, když jsem se, já, když jsem se přišel, tady zrovna se tam pohoršoval nad hloupou e, fermentací, a hloupým kvasy. Ne, je, je, je hloupé, ale, ne, no. Jako, ale já mám pocit, že v okamžiku, kdy, kdy to zvíře má dostatek lukózy. to jsem říkal, tak je no, já Ale já jsem, to, já, já jsem to nemyslel jinak, že jsou dva druhy fermentace. Já vím, že hloupá ne trapná, trapná a hustá. <těk> <těk> ale samozřejmě, že fermentace má své jako to kouzlo. <těk> Vyřešili, takže jim pokračovat, Děkuji. Děkuji.